שתפי המשפחות אשר בחר אדוני בהם וימאסם ואת עמי ינעצון מהיות עוד גוי לפניהם. כה אמר אדוני אם לא וריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם ישחק ויעקב כי אשיב את שבותם וריחמתים